Kapitel 8 «Dette er hva den suverene Herre Jehova lot meg se, og se, det var en kurv med sommerfrukt.» Så sa han, «Hva ser du, Amos?» Da sa jeg, «En kurv med sommerfrukt.» Og Jehova sa videre til mig. «Enden er kommet for mitt folk Israel. Jeg skal ikke lenger bære over med dem.» «Og tempelsangene skal virkelig bli til hyling den dagen.» lyder den suverene Herre Jehovas utsang. «Det skal bli mangt et lik. På hvert sted skal en sannelig kaste dem ut. Hysj. «Hør dette, dere som glefser etter den fattige, ja, for å gjøre ende på de saktmodige på jorden, i det dere sier. Hvor lenge vil det vare før nymånen er forbi og vi kan selge kornvarer? Og sabbaten, så vi kan by korn fram til salg, for å gjøre efan liten og gjøre seklen stor og for falske bedragets vekt.» for å kjøpe de i ringe for sølv og den fattige for prisen på et par sandaler, og så vi kan selge korneavfall. Jehova har sverget ved Jakobs overhøyhet. Aldri vil jeg glemme alle deres gjerninger. Vil det ikke være av denne grund at landet skal skjelve, og hver innbygger i det vil måte sørge, og det alt sammen sannelig skal stige som nilen og bli opprørt og synke som nilen i Egypt.» «Og det skal skje på den dagen», lyder den suverene Herre Jehovas utsangen, «at jeg vil la solen gå ned midt på dagen, og jeg vil framkalle mørket over landet på lyse dagen. Og jeg vil forvandle deres høytider til sorg, og alle deres sanger til klagesang, og jeg vil la sekkelæret komme på alle hofter og skalletet på hvert hode. Og jeg vil la det bli som når en sørger over en eneste sønn, og slutter resultatet av det som en bitter dag.» «Se, det kommer dager», lyder den suverene Herre Jehovas utsang, «da jeg vil sende hunger i landet. Hunger, ikke etter brød, og tørst, ikke etter vann, men etter å høre Jehovas ord. Og de skal sannelig vakle fra hav helt til hav, og fra nord like til soloppgangen. De skal stadig streife omkring mens de søker etter Jehovas ord, men de skal ikke finne det. Den dagen skal de vakre jomfruene besvime, og like så de unge mennene, «På grunn av tørsten, de som sverger ved Samarias skyld og som likefram sier, «Så sant din Gud lever, Dan, og så sant ber Shebas vei lever!» «Og de skal sannelig falle, og de skal ikke reise sig mer.»